Zorii se răsfață, zorii se răsfață cu lumini de miere, cântecul se învață în tăcere. Ochii lumii n-au dormit azi noapte, au citit în stele, pe o carte. Lângă puntea care trece peste râu, noi dormeam în carele de grâu. Snopii spice grele le gânau sub zare, ochii lumii neceteau din depărtare. Până unde am venit să pot apele copilării să le trec în not? Și de m cine m-ar opri, zorii se răsfață în lumina de zi.